rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit apa yang tersisa dari hadis dari pembahasan hadis yang ke-184 dari kitab Ummatul Ahkam Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-185. Al-hadithul khamis wal-thamanun ba'da miah An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala: Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi safarin. فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام Waqam al muftiruna, f'zharb al abniya, wasaqo al rikaba. Fakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahab al muftiruna l'Yum bil ajri. Al Hadith al khamis, wathamanun ba'd al mi'ah, Hadis yang ke seratus dari kitab 'Umdatul Ahkam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya sahabat Anas bin Malik beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar dan beliau adalah salah seorang pembantu Rasulullah SAW sejak usia 10 tahun, tepatnya ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke kota Madinah, Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasulullah SAW hingga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. 10 tahun kurang lebih sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai murid beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat Anas bin Malik tergolong di antara sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik, radhiyallahu Anhu, berkata, "Kunna, ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Kunna dahulu kami ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fi safarin Dalam sebuah safar Dalam sebuah perjalanan Faminna sa'imu Wa minnal muftiru Maka sebahagian dari kami Ada yang sa'im Berpuasa Wa minnal muftiru Dan Di antara kami atau sebahagian dari kami pula ada yang muftir. Ada yang tidak berpuasa. Qala. Anas berkata. Fanazalna manzilan. Maka. Kami. Tiba. Di suatu tempat. Manzilan. Tempat untuk singgah. Dalam perjalanan safar tersebut. Fi yaumin harin di hari yang sangat panas wa aktsaruna dhillan sahibul kisa wa aktsaruna ay wa ausauna dan yang paling luas willan tempat berteduhnya adalah sahibul kisa di antara sahabat yang mempunyai kain yang kain itu kemudian dijadikan sebagai tempat untuk berteduh. Wa minna mayyattaqishyamsa biyadihi. Dan sebahagian dari kami ada yang melindungi dirinya dari panasnya sinar matahari biyadihi dengan tangannya. Qala Anas bin Malik berkata, Fasokotos suamu. Wa qamal muftiruna Maka jatuhlah as-suwam orang-orang yang berpuasa di antara para sahabat Asy-Syeikh Ibnu Taimin menjelaskan bahwasanya mereka terjatuh di tanah dikarenakan lemahnya kondisi mereka Wa qamal muftiruna Sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa dalam kondisi masih segar, faubarabul abniyada, maka para sahabat yang tidak berpuasa ketika itu barabul abniyada, mereka lah yang kemudian membuat kemah-kemah wasa kau arrika dan mereka lah yang memberi minum. Hewan-hewan tunggangan mereka. Fakala Rasulullah s.a.w. Maka ketika itu Rasul s.a.w. bersabda. al muftiruna al-yawma bil-ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini. Pergi dengan membawa al-ajr. Dengan membawa as thawab Dengan membawa pahala. Itulah makna atau terjemahan dari hadis yang ke-185 ini. Ikwanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini yang merupakan salah satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang suatu perjalanan yang telah dialami oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga para sahabat lainnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul nampaknya safar yang dimaksud di sini adalah safar Ketika hendak menaklukkan kota Makkah. Yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah dalam perjalanan menuju kota Makkah. Dalam rangka penaklukan kota Makkah. Yang telah lama menjadi basis orang-orang musyrikin. Sahabat Anas bin Malik mengisahkan tentang kondisi para Sahabat ketika itu, famin nassai mu wa muftir. Sebahagian dari para Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang berpuasa, wa minn muftir dan sebahagian lagi ada yang tidak berpuasa. Sehingga di sini kita mengetahui bahwasannya para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam safar tersebut terbagi menjadi dua sebahagian di antara mereka berpuasa dan sebahagian yang lain sebahagian lagi tidak berpuasa. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Menyetujui apa yang dilakukan oleh masing-masingnya. Maka dari itu dapat diambil suatu kesimpulan bahawasannya boleh bagi seorang musafir untuk saum dan boleh pula bagi seorang musafir untuk tidak saum. Boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Karena Nabi SAW membiarkan masing-masing sahabat baik yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa... Yang bersama beliau salallahu alaihi wasallam ketika itu. Kemudian sahabat Anas bin Malik mengisahkan. Dalam perjalanan menuju kota Makkah tersebut. Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat. Singgah di suatu tempat. Untuk istirahat. Karena perjalanan. Cukup melelahkan. Perjalanan ketika itu ditempuh sebahagian dengan mengendarai onta dan sebahagian yang lain dengan mengendarai kuda. Dalam kondisi, hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat panas. Sehingga dibutuhkan waktu untuk istirahat dalam perjalanan tersebut. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan yang terdiri dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini singgah di tempat tersebut dan kondisinya adalah kondisi yang sangat panas. Terik matahari pun luar biasa panasnya. Maka mereka masing-masing berupaya untuk melindungi dirinya dari sinar matahari yang sangat panas tersebut. Seiring sambil menunggu dibuatnya kemah-kemah atau tempat untuk berteduh mereka. Nah, di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya di antara para sahabat ketika itu ada yang melindungi dirinya dari panasnya sinar matahari dengan pakaian-pakaian mereka yang punya pakaian, punya kain ditaruh, diikat di pohon atau diikat di e, kayu yang ditancapkan diikat ujung-ujungnya kemudian bisa digunakan untuk berteduh sementara waktu Sedangkan yang lainnya, terkhusus dari kalangan Fukoro, yang pakaian, pakaiannya saja pas-pasan tidak mempunyai pakaian atau kain untuk berteduh. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan tangan-tangan mereka untuk mengurangi panasnya sinar matahari yang mengenai tubuh mereka. Di sini ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah. Beliau para ulama termasuk Al-Syaikh Al-Bassam hafizahullah taala mengambil suatu kesimpulan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu kondisi mereka dari sisi kehidupan dunia sangat minim serba kekurangan Secara ekonomi, pas-pasan, tidak menghalangi mereka untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi penghalang mereka untuk berangkat, berperang bersama Rasulullah s.a.w. berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa saksikan di sini penuturan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai-sampai sesuatu yang digunakan untuk melindungi mereka dari terik matahari saja tidak ada yang digunakan adalah tangan-tangan mereka untuk mengurangi panasnya sinar matahari yang mengenai tubuh mereka Setelah itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan di hari yang sangat panas tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibuat kemah-kemah istirahat di tempat tersebut. Ternyata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di hari itu tidak mampu berbuat apa-apa. Kondisi yang sangat panas, sementara mereka dililit oleh rasa lapar dan dahaga, tidak mampu untuk melaksanakan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendirikan tenda-tenda atau tempat untuk mereka berteduh. Di uh, tempat tersebut Adapun Al-Muftirun Orang-orang yang tidak berpuasa ketika itu Mereka dalam keadaan segar Mereka dalam keadaan Siap Untuk menjalankan tugas Dari Rasul S.A.W Fadarabul abniyata Wasakaw ar-rikabah Maka orang-orang yang berpuasa inilah, mereka yang mampu melaksanakan tugas Rasul, tugas dari Rasul SAW, mereka dirikan tenda-tenda, mereka buat tempat-tempat untuk berteduh, dan segala yang dibutuhkan ketika itu, termasuk memberi minum hewan-hewan tunggangan yang melakukannya adalah Al-Muftirun. Orang-orang yang ketiga itu tidak berpuasa. Maka melihat hal ini, Rasulullah SAW menyatakan, Zahabal muftirun al-yawma bil ajri. Pada hari ini, Orang-orang yang tidak berpuasa, Telah pergi dengan membawa pahala. Mengapa? Karena mereka yang pada hari itu, ...berkhidmah untuk kaum muslimin, untuk Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Mereka yang membangun kemah-kemah, mereka yang memberi minum hewan-hewan tunggangan... ...dan mereka lah yang menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu. Sehingga Rasulullah SAW memuji mereka dan Rasulullah SAW memberikan uh, memberi uh, semangat atau dorongan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ikhwani fill din rahimani wa Demikianlah keterangan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadis yang ke-185 ini. Adapun beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut Secara ringkas bisa disarikan dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam di dalam Taisirul al Alam. Beliau berkata, "Ma yu'khadhu min al-hadits." Al-awwal, jawazul iftar wa as fi as-safar, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra kullan 'ala ma huwa 'alaihi. Bolehnya tidak berpuasa dan juga bolehnya berpuasa fi safari ketika dalam keadaan safar. Tentunya yang dimaksud dengan safar di sini adalah safar yang sesuai dengan ketentuan safar. Baik itu safar untuk kepentingan jihad seperti yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya ataukah untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. وسلم, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra menyetujui membiarkan kullan masing-masing dari mereka baik yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa ala mahwa alaihi membiarkan mereka sebagaimana uh, sikap yang mereka pilih, yang berpuasa dibiarkan berpuasa, tidak disuruh berbuka. Demikian pula, yang berbuka juga dibiarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, makaan Alih Sahabatul Radiyallahu Anhum, min rikat al-hali fi dunya وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَمْنَعْهُمْ رِقَةُ الْحَ... الْحَالِ مِنِرْتِكَ بِالْسِعَابِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Kita melihat dalam hadis ini kondisi para sahabat Rasulullah SAW yang minim dari sisi dunia. Hal ini bisa dipetik dari ...keadaan mereka atau sebahagian besar dari mereka yang tidak mampu untuk melindungi dirinya dari terik matahari dengan menggunakan kain atau sejenisnya. Bahkan mereka melindungi dirinya dengan menggunakan tangan-tangan mereka. Nah kondisi yang seperti ini tidak menghalangi mereka. Untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Fadlu khidmat ikhwani wal Ahl, Wa anna min al-dini Wa min al-rujulati Allati sabakana fiha Sofwatu hadihi l-umah Khilafan li fi'li kathirin min al-mutrifina Atau mutrafina al-mutakabbirin Khadlu khidmatil ikhwan wal ahl. Keutamaan berkhidmah, membantu al ikhwan, saudara-saudara, wal ahl dan juga keluarga. Wa anna ha minad din. Dan bahawasannya ini bagian dari agama. Wa minar rujulah. Dan juga bagian dari rujulah. Bagian dari sikap kejantanan seseorang allati sababana fiha sifatu hadhihi al-umma yang para generasi pertama orang-orang pilihan umat ini mereka telah mendahului kita dalam hal ini. Nah, ini bisa dipetik dari kondisi para sahabat yang ketika itu tidak berpuasa. Mereka lah orang-orang yang melaksanakan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan seluruh pasukan. Mereka yang menyiapkan tenda-tenda, mereka yang memberi minum hewan-hewan tunggangan dan mereka dan mereka pula yang menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu. Kita lihat mereka tidak hanya berfikir untuk diri-diri mereka semata Akan tetapi mereka berbuat khidmatan ikhwan Untuk diri mereka dan juga untuk saudara-saudara mereka Untuk para sahabat yang lainnya Dan tentu dalam rangka untuk mentaati perintah Rasulullah SAW Nah tindakan yang seperti ini Minad din bagian dari agama Perbuatan yang seperti ini Adalah perbuatan yang dibimbingkan Di dalam agama ini Ringan tangan untuk membantu Saudara-saudara sesama muslim Ringan tangan Untuk khidmah Terhadap Keluarga sekalipun Ini termasuk bagian dari agama Yang dibimbingkan Di dalam agama ini Waminar rujulah dan juga ini bagian dari kelelakian kejantanan sikap tanggungjawab yang tinggi terhadap orang-orang yang ditanggungnya dan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah para sahabat Rasul saw mereka adalah orang-orang yang seperti ini kondisinya. Yang mudah untuk saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Yang mudah untuk ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya. Khilafan li fi'li kathirim minal mutrafi'nal mutakabbirin. Yang seperti ini tentunya berbeda dengan perbuatan kebanyakan dari orang-orang yang bergelimang dengan harta, yang bermewah-mewahan, serta orang-orang yang sombong. Yang mereka tidak lagi memperdulikan orang-orang di sekitarnya, tidak mau untuk berkhidmah terhadap saudara-saudaranya, maka yang seperti ini tentunya tercela jauh dari apa yang dicontohkan Alah para Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Anil fiqra fi safari, afzal lassiyama. Izaqtur, izaqturin. Bdzalika, masyhahatun min al-takwa, al-aladai, wanahwih. Faedah yang keempat bahwasannya berbuka ketika safar tidak berpuasa ketika safar, bisa lebih awal dari yang berpuasa, terlebih manakala tidak berpuasanya itu mendatangkan maslahah. Maslahah dalam hal ketakwaan kepada Allah, diantaranya adalah agar lebih kokoh, lebih kuat ketika menghadapi Musuh-musuh Allah Taala dalam pertempuran Nah ini merupakan suatu masalah Ketika seorang melihat dirinya Saat bertempur Di medan jihad Ditimbang Ketika dalam keadaan berpuasa Dan ketika dalam keadaan tidak berpuasa Ketika dalam keadaan berpuasa kondisinya lemah Ketika dalam keadaan berpuasa, kondisinya lemah, sedangkan dalam keadaan tidak berpuasa, kondisinya lebih segar dan lebih kokoh di dalam menghadapi musuh, maka yang seperti ini uh, tidak berpuasa lebih afbal baginya. Fatin faida tas sumi talza musrahibah, amma faida ul ifaar fi mithli dalik al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 maka keuntungannya bisa dirasakan oleh yang lainnya. Contohnya seperti yang terjadi di hari itu yang dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para sahabat yang ketika itu berpuasa mereka di saat yang dibutuhkan untuk membuat kemah-kemah, -kema, untuk memberi minum hewan-hewan tunggangan mereka, untuk menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu. Ternyata orang-orang yang berpuasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang mampu melaksanakan adalah orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah, Orang-orang yang berpuasa menjadi lebih awal daripada orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Karena orang-orang yang berpuasa ini, Mereka telah memberikan suatu faedah untuk kepentingan yang lainnya. Kemudian yang kelima, Hathul Islam alal amal wa tarqil kasal. Faqad ja'ala lil'amili nasiban kabiran minal ajri. Wa fadlihi ala mungkati'i lil'ibadah. Dorongan Islam untuk Berbuat untuk beramal dan meninggalkan sikap malas Meninggalkan sifat malas Islam Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Telah mengajarkan kepada umatnya Telah membimbing umatnya Agar menjadi umat Yang jauh dari sikap malas Dan menjadi umat yang giat dan semangat di dalam menjalankan kebaikan. Faqad ja'ala lil'amili naseeban kabiiran minal ajri. Wa fadluhu 'alal ibadah Maka kita lihat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini bagaimana Rasul sallallahu memposisikan orang-orang yang tidak berpuasa ketika itu, manakala merekalah orang-orang yang banyak berbuat menjalankan tugas-tugas dan menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu. Ketika mereka bersemangat menjalankan tugas dari Rasulullah SAW, membangun kemah-kemah, memberi minum hewan-hewan tunggangan. Menyiapkan segala kebutuhan pasukan, maka Rasulullah SAW memberikan pujian terhadap mereka. Bahkan Rasulullah SAW uh, telah memberitahukan kepada mereka bahawa mereka telah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih utama daripada orang-orang yang berpuasa ketika itu yang mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak mampu untuk turut bekerja membantu saudara-saudara mereka yang menyiapkan kemah dan lain sebagainya tersebut. Ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah, itulah mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-100. 85 ini Namun Di antara faedah yang terpenting Terkait dengan permasalahan Puasa, permasalahan Som ini, yang pertama Bahawasanya Dibolehkan bagi seorang Yang safar untuk Berpuasa Dan untuk tidak berpuasa Kemudian, faedah yang kedua Terkait dengan Permasalahan Som secara khusus Bahawasanya Terkadang tidak berpuasa itu menjadi afbal Manakala ketika seorang musafir yang tidak berpuasa itu Terdapat sekian masalah dalam perjalanannya Itulah mungkin apa yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefakihan bagi kita semua terhadap agama Islam yang mulia ini Wallahu'alam bisawab wa salallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi wa rabbil alamin